És dimecres 22 de juliol i a l’informatiu de Ràdio Palafrugell visitarem a Josep Piferrer Alcalde de Palafrugell per comentar l'estat de les platges, l'estratègia de l'Ajuntament de Palafrugell respecte a les platges i també l'oci nocturn. En aquest informatiu també us recordarem que demà de 6 de la tarda a 10 del vespre hi ha la fira del llibre i la rosa a Palafrugell amb una desena de parades de llibres i roses. La informació comarcal ens portarà a explicar que el jutge envia a presó dos dels set detinguts ahir en un macrooperatiu policial contra ...el tràfic de drogues a Sant Feliu de Guíxols. També comentarem en aquest informatiu, tornant cap a casa nostra... ...la onzena edició de la Bienal Xavier Miseracs... ...que ha presentat el programa definitiu d'exposicions. Les comentarem totes elles amb la directora de la Bienal, la Maria Planes. I tancarem aquest informatiu de ràdio Palafrugell amb una notícia esportiva que ens portarà de nou el nostre col·laborador Jordi Pàmies, en aquest cas amb la represa d'una activitat a l'estadi municipal de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 22 de juliol i ho farem parlant de les platges i de l'oci nocturn de Palafrugell i és que com us avançàvem ahir, avui visitaríem al despatx d'alcaldia per conversar amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pepi Ferrer, al voltant de que aquest passat cap de setmana, novament, les platges del nostre municipi van haver de tancar durant unes hores per superar l'accés de, de gent que està permès. En aquest sentit, aquesta mesura, hem de dir que s'han anat repetint des del primer cap de setmana d'estiu, tot i que han detectat des de l'Ajuntament canvis en els hàbits dels banyistes. En aquest sentit, l'Ajuntament mostra la seva tranquil·litat respecte a les platges, però reconeix preocupació pel que fa a l'oci nocturn. Josep Piferrer, en declaracions d'aquesta sintonia, ha fet balanç positiu de les mesures que es van prendre respecte a l'aforament de les platges i s'ha mostrat satisfet del funcionament de l'aplicació per a dispositius mòbils i també per la tasca que fan els agents cívics. Ara, en qualsevol d'aquestes plages que hi vas a la foto fixa la veu sorra, vol dir que hi ha una distància prudencial, no sé si amb el metro,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 en la seva realitat. Des de l'inici d'estiu i la posada en marxa d'aquestes mesures, la Comissió de Platges s'ha reunit un cop per setmana per avaluar les restriccions. En aquest sentit, s'han aplicat alguns canvis, com instal·lar les dutxes o establir alguna entrada més a les platges amb més extensió. Pí Ferrer també ha avançat a Ràdio Palafrugell que a l'agost es reforçarà la vigilància amb la contractació de nous agents cívics. Amb una de les mesures que ja tenim previstes, aquest mes d'agost reforçarem amb, amb més personal la, la, la vigilància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 que donin suport en aquest, en aquest control de les platges. Així doncs, més enllà d'aquestes noves incorporacions que també doncs, estan previstes per a la policia local de Palafrugell, no es contemplen més canvis en les restriccions a les platges. En aquest sentit, l'alcalde de Palafrugell també ha explicat que han observat un canvi en els hàbits dels banyistes, tot i que les hores de major afluència continuen sent les que van de les 11 a les 2. Va les platges amb hores diferents. Hi va aquesta, aquesta franja entre 11 i 2, que és la franja més més calenta diríem, doncs la gent eh, es distribueix més. Llavors hi ha un altre fet que la gent a més s'hi acostumat, és que hi ha un torn natural, que allà a les Dugues tothom se'n va a dinar, és, són plages molt de segona residència, vol dir que la gent té la casa molt i molt a prop de de, de, de la, la platja i que després doncs, es desplaça fins a casa seva a, a dinar, vol dir que allà al voltant de les Dugues o les Dugues eh, hi ha, hi ha les plages i hi ha lloc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 per com hem complert les mesures. A més, Josep Pifarré ha apuntat que aquest cap de setmana hi ha hagut una davallada de visitants, un fet que han pogut constatar a través de les càmeres de videovigilància que estan situades a les entrades del municipi, però que no saben si continuaran les properes setmanes. Per tot això, doncs continuaran fent aquestes reunions setmanals de la Comissió de Platges per avaluar aquestes mesures que es van prendre ja des de l'inici de l'estiu. La tranquil·litat de l'Ajuntament amb la situació de les platges contrasta però amb la preocupació respecte a l'oci nocturn. Josep Piferrer ha admès que és una situació més difícil de controlar, tot i que remarca que hi ha predisposició per part dels operadors de fer complir les normes, també ha explicat que a altes hores de la matinada la distància i l'ús de la mascareta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 que es compleixin les normes és bastant difícil la mascareta, la distància, no, no ballar i tot la història és bastant difícil no? i això ens preocupa i ens preocupa molt no? ens preocupa perquè perquè tenim, tenim tot tots els components per, per fer el que té l'explosiu, no? sense mascareta, locals tancats, molta estona. Per tot això hi ha contínues converses amb els operadors per tal que es respectin les normes sanitàries. Controlar, però, el compliment d'aquestes restriccions, com dèiem, és més complicat i és que, segons el Batlle, no poden posar una parella de policies que vigilin els locals tota la nit. Però no podem posar eh, un policia a cada un d'aquests centres d'oci de la nit un polici nom, una parella de policies perquè vagilin perquè llavors no, no, no donaríem l'abast, no? perquè la, la nit tenim una sèrie de policies, però els de dies els necessitem per altres coses. No? I llavors fer el control eh, exhaustiu de tots aquests, aquests locals per nosaltres és impossible i ens preocupa, i ens preocupa eh, que també ens preocupa una mica que les autoritats superiors tampoc.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 ens ha regulat tota, tota aquesta activitat. Així doncs, darrer, aquest darrer aspecte preocupa l'Ajuntament de Palafrugell que continuarà a la situació i fent els canvis que s'hagin de fer en cas que hi hagi canvis en les normatives. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres. Posem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà. Us recordem que tres mesos després de la Diada de Sant Jordi, a Palafrugell celebra la Fira del Llibre i la Rosa, un acte que pretén substituir la Diada que es va haver de suspendre per la Covid-19. L'esdeveniment comptarà amb tots els protocols de sanitat establerts i també comptarà amb nou parades de llibres i roses. Tot i que a Barcelona i també altres punts de Catalunya han decidit suspendre la fira del llibre i la rosa pels rebrots de coronavirus, a Palafrugell aquest acte continua endavant. Noemí Adarnius, responsable de Joventut, explicava en aquesta sintonia que la plaça Armengarda permetrà controlar les entrades i sortides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 que es pugui passejar, doncs, còmodament i, i que no, això no, no, pugui, no sigui un, un inconvenient. No obstant això, continuen amatents a l'evolució de la pandèmia per si finalment s'hagués de suspendre. De totes maneres, des de l'àrea de joventut han volgut promoure aquesta alternativa, tot i que tenint clar que poc tindrà a veure amb Sant Jordi, com apuntava la regidora de joventut, Mònica Tauste.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 no Sant Jordi com a tal. En aquest sentit, des del Consistori remarquen que tant les floristeries com les llibreries del municipi tenien ganes que es tirés endavant aquesta iniciativa. A més de la situació de la pandèmia, veure que es feia en d'altres punts del territori i la definició dels protocols que s'havien de seguir, van fer retardar l'anunci de l'esdeveniment. Uh, bé, uh, realment tant això, eh, floristeries com llibreries, uh, ja fa moltes setmanes que, que pregunten, que demanen, uh -huh. tindrem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 que valoressin pros i contres i finalment doncs, van apostar per, per això, no? doncs per tirar endavant la fira. Dins d'aquests protocols, com s'ha comentat, hi ha el fet de poder establir una entrada i una sortida diferents. Noemi Adarnius també detallava que les parades se situaran al centre de la plaça i que els visitants faran un circuit circular. Bueno, doncs eh, el que com he comentat abans la idea és farem un circuit tancat. Eh, es col·loccararan doncs, les, les parades al centre de la plaça Armmengarda mm -hmm. es eh, centrarà per, eh, per la banda on hi, ha, hi ha dues entrades, una de la per les escales i l'altra per la banda que hi ha com més eh,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 la gent passa, passejarà pel perímetre de la plaça. En total, entre llibreries i floristes hi haurà nou parades, una xifra molt inferior a les prop de 60 que hi ha per una diada de Sant Jordi, atès que en aquesta fira no hi participen entitats del municipi. Malgrat que no hi haurà les tradicionals signatures de llibres, sí que hi haurà un parell d'escriptors, en aquest cas Virgínia Ortega i Jordi Prat. Aquests dos noms i les parades participants Palafrugell, doncs, celebra aquesta fira del llibre i la Rosa, tot i amb la mirada posada en els rebrots i l'evolució de la pandèmia. Recordem que aquesta Fira de Llibres i la Rosa Palafrugell se celebra demà, dia 23 de juliol, de 6 de la tarda a 10 de la nit a la plaça de la plaça petita de Can Màriu. I és moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar que ahir el jutge va enviar a presó dos dels set detinguts per la Policia Nacional durant l'operació per desarticular una banda a Sant Feliu de Guíxols que venia i distribuïa droga per tota la comarca del Baix Empordà. Tal i com va avançar el diari de Girona, l'organització traficava sobretot amb cocaïna però també amb aixix i marihuana. La investigació es va iniciar el desembre passat, quan els investigadors van detectar l'existència de diversos punts de venda de droga a la localitat Ganxona. Durant les vigilàncies, els agents van contrastar que els integrants de la banda organitzada feien entregues de les drogues per tota la comarca, fins i tot durant l'estat d'alarma declarat per la Covid-19 i el confinament obligatori. Finalment, el divendres passat, els agents van entrar a tres habitatges, els van registrar i van trobar gairebé dos quilos de cocaïna, uns 30.000 euros en metàl·lic i diverses joies i rellotges. A més, es van intervenir vehicles i documentació i en una de les cases s'hi va trobar també una arma de foc il·legal amb el número de sèries borrat i munició. L'operació, batejada amb el nom de Cursari, va acabar amb la detenció de set persones, cinc homes i dues dones de nacionalitat marroquina i hondurenya i totes elles residents a Sant Feliu de Guíxols. L'operació, efectuada pel cos de la Policia Nacional, va comptar també amb la col·laboració de les policies locals de Sant Feliu de Guíxols, de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. A més, també hi van intervenir, entre d'altres, el grup d'operatius especials de seguretat GOES de Barcelona i la unitat Canina. En total, hi van participar 55 agents. Els detinguts van passar dilluns, com deèiem, a disposició judicial com a presumptes responsables de delictes contra la salut pública, organització criminal i tinença il·lícita d'armes de foc prohibides. El jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal va decretar presó per a dos d'ells. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per posar la mirada en la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, que s'inaugurarà el proper 1 d'agost i que s'allargarà fins a l'11 d'octubre. Per comentar, avui aquest programa complet d'activitats que es faran i les exposicions que hi haurà en aquesta 11a edició, ens posem en contacte a continuació amb la directora de la Bienal, la Maria Planes. Bon dia.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 Bé, a cada edició de la Bienal nosaltres hem aprovat, hem intentat exposar l'obra d'un fotògraf de la, seva de la generació de, de Xavier Mijeracs. Uh, aquesta generació està formada per un planter uh, fantàstic de fotògrafs molt desconeguts encara. Un dels que estava a la llista era Leopold de Pomès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 de tots els fotògrafs de la generació de Xavier Miseracs, eh, és potser el més inclassificable. És, és eh, una persona eh, molt polièdrica eh, que ha desenvolupat diferents activitats a la seva vida, no només fotografies, sinó també publicitat, molt conegut per la publicitat, eh, gastrònom, escriptor, mm -hmm. eh, cineasta... Eh,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 I també molt important, um, són còpies d'època. Algunes són de tamany molt reduït, però no són uh, còpies uh, actuals. La majoria són còpies d'època i de, dels diferents moments, en que, que, que, de les diferents etapes que, que il·lustra l'exposició.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 i company d'en de, de, de, de, de, de Xavier Miseracs uh, després també descobrirem una nova fotògrafa la fotògrafa May un arxiu molt interessant una de les primeres dones fotògrafes i molt destacada en l'àmbit de la fotografia artística a l'estat espanyol uh, em sembla que no em deixo res si, si més coses tendrem també la presentació del llibre La capsa vermella que és el descobriment d'un un arxiu importantíssim sobre la guerra civil del fotògraf Antoni Campanyà. I, i em penso que ara sí que ja ja us he dit tot, un seguit d'activitats complementàries que esperem, esperem, esperem es puguin desenvolupar eh, malgrat aquesta situació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 I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una notícia d'esports que ens aporta el nostre company Jordi Pàmies. Bon dia, Jordi. Bon dia, Rubén. Doncs sí, tot i que els atletes ja portaven temps entrenant i preparant-se, les competicions han retornat aquest cap de setmana. Josep Massa ens ha explicat com ha funcionat aquest més que esperat retorn. El dia 18 de juliol, l'esport tornava a Palafrugell mitjançant la competició de llançament de disc i la del llançament de martell malgrat que la competició ha estat marcada per les pautes i les mesures posades per la Covid-19, van poder competir una catorzena de persones i, de fet, es van superar dos rècords d'Espanya. La participació va ser correcta dintre de l'esperat, unes 14 persones varen participar finalment i a nivell de marques, doncs, prou bé. El festival s'ha tancat amb dos, amb dos rècords d'Espanya, de l'any de l'any de la categoria de 85 anys. En Josep Maria Sanz va batre el rècord d'Espanya en el llançament de martell de 85 anys i la nostra atleta, la Beata Bedlech, que ja tenia ella el rècord d'Espanya de 50 anys amb el martell de 3 quilos, doncs, l'ha superat per dues vegades. El divendres, dia 31 de juliol, també hauran les proves socials per a les generacions més joves. competiran la sub-16, la sub-18 i la sub-20,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 La minimarató de 8 km que es celebra l'últim diumenge del mes d'agost i va de Calella de Palafrugell fins a Armadàs està paralitzada i en suspens perquè amb totes les noves mesures per evitar la propagació de la Covid-19 no se sap si podran participar els 400 participants inscrits. La decisió, però, no està presa i s'espera que es prengui a mesura que s'apropi la data de l'esdeveniment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 de desembre, és a dir, que hi hauria marge de maniobra per poder reprogramar moltes de les competicions que no s'han pogut fer. Doncs esperem que tot torni a la normalitat el més ràpid possible i recordem que podreu recuperar l'entrevista íntegra en Josep Massa a ràdio pelafrugell.cat. Moltes gràcies, Jordi. Doncs, aquesta conversa amb Josep Massa, en la qual doncs, també ha parlat de les properes competicions que hi ha previstes de cara a l'estiu o hi hauria previstes de cara a l'estiu com és aquesta eh, mini marató de Calella de Palafrugell que de moment doncs deixen en l'aire de moment no s'ha suspès però estaran amatents a com evoluciona la situació de la Covid-19 i a mitjans d'agost, a mitjans del mes que ve decidiran si aquesta popular cursa que se celebra el darrer cap de setmana del mes d'agost s'acaba podent celebrar podeu recobrar com dèiem aquesta conversa a la nostra pàgina web I amb aquesta darrera informació de caràcter esportiu doncs hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell. D'avui, dimecres 22 de juliol, nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i al canal de notícies de Telegram. I un dia més us agraïm que hagi escollit Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Que passeu un molt bon dia. Ens retrobem demà.